دغه هم انځه خاصونکو د غاومر د لردا باپ الله کوئی قل من کان دې حضورات سوچې وي دښمن دي چې بلی ځکه یو دې من تاسو څنګه منو چې پتا باندې جبر آیت قران غوړي لا رې بچي زار کتاب دا راځي نو دا جبر مني قرآن وای د سند رد ان هي یو دې کړئ یهودی مطلب ده ای که یبریل غلط ده نو قرآن غلط شا رافیدی دی یهود شاگر ده رافیدی رد پا صحابه زده کهی چه صحابه غلط ده چه غلط شا چه صحابه بگنام شو دادی نونتا صحابه روڑه نو بیدین طول بگنام شا او چه په پا سند رد کهی که سقا سند بی قرآن تعدیل کری او پا تعدیل پا دالت تر برزت رد کهی نو داغت ج دې یو پنونو یپیچره ویناکريده چې قران الله صاحب نوزله وو چې د ميزان د خوړو د وزرن هیڅ نه وګورل نه وایي په نو دا دین څه راوړی دی دا ورځ دروځنه راوړلې يهودوی جبري دروځنه دي نه یو نو تا پنونو نو تل ادوے منوں تب حیثن اللہ رشتی نکون کے دعوی شیئے مقشد ندی دالا کتاب بنا نسوک چرے صحابہ کو لغلط تایی ناغب سخوانی کے لئے گنام غلط کرو اور قول لجی بلیز ہدایت تے دے رکھ کے ناغب ظال لے دے اگر خلق کہ منی دالا حکم نتا مومن نے نسوک چرے دے رکھے ناغب تاکیش دے تالا عذاب دے مجھولی سوک جوی دشمن ده اللہ دا فرشتو دا امبیاء دا جبریل دمی نو الله دشمن ده کافرانو ده دا اقراض دشمن سوک دے سوک چے پادلینو رت کنس یو دا اقراض دشمن دے یو دا اولیاء دشمن دے یو د قرآن دشمن دے دا دروہ اقرآن دکر تری یو دا اقراض دشمن سوک سوک چے پواستے پوا عادل رت کنس لک او صحابہ رضا ملہ تعالی علمہ دیل لا تصمون لحاظ القرآن والغوفیل عال لكم تغربون غزمت بے دیر قرآن تا دور ووربشن ناغت اے دشمن بے دے دا دشمنان بے بل دشمن دا اولیاء عزی اکرام بے قَانُونَ دا لَهُمَا دَان کَلَچِي قَعْمَت قَائِمْ شِي قَانُونِ هِي دشمنان دا موردان دشمن چا دا دا آو دا آو تو فرض چاريک نه نېږي په قران روافي یو دي نه چاريک نه نېږي الله ته قران کې شون دا یو دي نه الله دې فن بیننګ اته دې کاغین نه او هغه لري چې اته کې دی واړه هغه تاوکي یو دې نه او خېمنندري ده او بیا نو ادا ما ته کوي هغه تاوکي دې واځي لرا نبا 58 شاته نبا اي شي که شه صحیح ته فسلو ني او يوغردي حديثي علي نبي عليه السلام چېغه ورته هغه څه و تا نه څنګهي فرماځي او نه بدر فرماغه حديثي يعني ته فسلو او تر عام دی بلکې زه نه مني دې ميزل ته چا اوره څوک ني ضرورت واشتو چې په دې شنووتا نو دې ميزل ته ورسه دي سورث کې فق اول خطاب د مشرانو ذکر بنه او دنيامو ده نه تام دغه کتاب مشترک دغه پېټای له اباو سره د کتاب خاص موجزاو تا انکار من روامل <تصال> اچان به نوایي سره کتاب انکار من انګیا حصہ دي حفیظه کتاب انکار من حازن نه دي وګنګ کتاب طلاقه واڅرګان رسول الله صلی الله علیه و سلم رب اسرائیل سوډری سلیمی روکه تا من صایا قه قولی سورۃ بقرہ دنه دوي ماهه رسول الله صلی الله علیه و سلم د استعماریت دنیا باندې پر صلات باندې تقریبا شبي د یوا شعبدا شعبونا داو بنی اسرائیل په خپل کتاب باندې چې ته ما جره وې ته نو موسس صاحب سر چې بتاونه وایې سوب دا وې هغه جبرایل کې چې تا امي بنی اسرائیل له موږ سره خبره منو دی او جبرایل په جواب باندې مستا خبره منو زکر دا کو ملکو دی او دخص خو د قزق دی زمونږه کونه زمونږه چې موږ په خاني غار کړی تبا کړی د دشمن دی هغې خبره زکه تک او فرشتوی مونږ باندې وی الله دا جواب کوي باځو او خدای دې دارش راځي مفسين وايي حدیث کې هم راځي فاروق راځي هغه کله کله د یوو درس کاوت د يهودو دای کتابو مدرسې لبا عمر راځي او ته د پاره د ناظري ته پاره د دعوت ته دی وا جنازه نشي کا دا ابو نمر متاثر نه سره دعوت وشکل اذا بجلال خبرت للمناظر ب فور جانبینا یوزل یهود تفوسو که په تاسو باندې تاسو پیرامبر باندې واه سوط راوړي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل چې جبرائیل له د قزم له یو دښمن دی دا زمو دښمن دی ذاته یهود هغه ویل چې جبرائیل او د می کایل تاسو سمه سره بچته تناسب اور ته ویل یهود چې جبرائیل ان یمین الرحمن او می کایل اگر که کلتای دایی یمینون دے دا اللہ جلل شانو دوارا جانبا یمین دی یمین و یصاف نشتی دے تو یهود و ارتدا شو گوئی دی اگر کل میسکی دومر قربت تے دومر نجدی کتے دو جبریل دشمنی این و دو قدی و دشمنانی دا خبر و مرسے بوتا ہوگا دا غی مطابق اللہ دعایان نازل کرد چو مرسے بچتو خبر و تکڑی دا دا سو فیصد رشتی آلی او موافقات عمر بن خطاب رجل عمکی یو وا موافقه ده چې د عمر د جواب مطابق الله آیات راو لیکل اوایا ايمان محمد صلی الله علیه و سلم کانو دوان چې وی دښمن ضد غړیل فإنه بذوام قدر دې فلیمت غیزن مدارک و ایمدیشی توصیان دایری مرکه په اوسا ولی فینو نزلوا قلبک یا کنا دېږي قرآن راځي کله علاه قلبی دا صاحب زرمان دي مسعده قرآن کریم ما هي روده واست صاحب زرمان ما ګوشوې ده يا حفظه او اياك بسم الله د الله په حکم باندې د الله اجازه باندې مصدق قرآن چې اگر استیا ګرون کړي تصدیق کون کړي چې نه کون دا دې او زیرم سرمانانه پاره دي من کونه سوچو او د الله وجبريل و میکالا تخصیص لپاره د فضیلت لري دعا ولې جبريل و میکایل ساينن لار دو لیل کافرین یتن الله دشمن دې دا شي کافیرو ملائکه سره دشمنی دا بیا دې کفر دی او په امرا سره دشمنی دا, دا دشمنی کفر دشمن دا دا دازی کافران دازی کافران دازی کافران دی د الله دشمن دې دا شي کافیرو د کافیرانو دشمن دی الله کو معلومه ولکاترانی د جبرئیل سره دښمنیکو جبرئیل څو نه کریږي واه یا رهولی واه یا پختل وروډه کو د الله په حکم باندې ومانه تنزل الله بأمر ربك جبرئیل خدا غبر کړی دا منځرا جبرائيل نه غير محمد رسول الله خبر نه کوي دا الله په حکم جبرائيل جبرائيل خبر نه کوي جبرائيل دا الله په حکم باندې لګیار دي او محمد رسول الله ته جبرائيل په هغه باندې خبري کوي نو یو د پولیسو دښمنۍ نه لري څو چې تاسو دښمنۍ لري هغه د خدای دښمن دی فیصله راغله یو او وش ولا قن ظن يقل ما نازل کله پتا باندې عنا بينات واجب واجب اختره انكار كه كفر بكاي وما يفر بها الا الفاجرون ال من الكفار ما داري بويه ابا حدى بي از زورنا زاجر ها وكلما احد احدن بذه فريكم منهم امزل قدر باني اصل كه غرد داشره اي كفرو جو كفر كاي ا كفرو كفر جو او وكلما جاء احدن أَكَفَرُوا وَكُلْ لَمَا هَدُوْرَهْنَا نَبَزَوُ فَرِيقُ مِنُونَ ايه دو جو كفر عادت ته ايه دو جو كفر کئ او قلبه چه راغه قلبه چه دو وعدهو کئو وعده یو لعوز باو کئو لعوز نبَزَوُ وَرْزَوُ بَدِهِ لَوز لَرَا فَرِيقُ مِنُونَ دو جو نه بل اكثرهم لا يؤمنون فقلیل ما يؤمنون که مزمون بانده ذدا د دین رسول رسول کنا ولما جاءهم الكجرا ليدت رسول ان تهمر من الله خدید قانا ساجد كن دشتنه کوم کلمہ دا چې پهنمان جو سر دی نبا ظ فريقنا الذين او غزا غدنا چې وډاله دا خلک نشو تعال الله طالب کتاب ورکه او اصل شو او تعلیم له کتاب څه شي ورزو چې کتاب الله لای د کتابه کتاب مثال څه دی تورات یا قران ور کانهم لا یعلمون توا یا عروسه را پس باننا کوئیگی د دنیا دلالج دو جنه دنیا د ریاست و دمشری دو جنه د دنیا د محببت دو جنه ده اللہ کیتاب یوشا تاوغرضو توا یا عروسه را پس باننا کوئیگینا جا اعلان واندی ده ایو شبه و جبرایل پوبارکی شبه کلی و دویم شبه تو من تداوری چه سلایمان عیس وآت ورسلام کی غمبار دی سلیمان اسام و جادوگر و علی عزباللہ داگی براعات چی منتا بیانے خود دازی پستا خبرنمانو چیتا جادوگر و صفحی کئی اللہ داگی جواب کئی مونگی سلیمان اسام چنو جادوگر نو آغا پیغمبرو چیتا جادوگر و چیتا پیغمبر نو چیتا جادوگر کو کپیری آ پیغمبرانا کفر نچی اگا گناہم نکئی گناہ نا هم کفر نچی اگا نا خود خود پاکی زداد دوی مشوې جواب دی واټاب رو ما ته لشياتي تابع داريوکړه جي يهودو تابع داريوکړه جي يهودو یکم سات زمونه کې موجود دي يا واټاب تابع داريوکړه ته قالي يهودو يا رسول الله سلام کي الله په ما نه د کي سره يا الله چې ګنده شینه ته تترور اوره ما آغا چدرو بویل شیطانانو علا ملکی سلیمان خبارد با د سلیمان صلی اللہ علیہ السلام کی اللہ چوئی و ما کفر کافر, کافر نو کفر نو کڑی سلیمان صلی اللہ علیہ السلام پر سبب د جادو کولو سره پر سبب دا جادو سره سرا, سرا. ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانان کافرانو یو علمون الناس سحر خودل بخلق جادو و قیدہ چې د سليمان عليه السلام په دوری کې যাদعا مو اجازه ده لکه په دې یو لږی যাদګریامند شېتانان غايله وزه خو دلې سليمان عليه السلام په خپل بچي ګلان وکړ نو کوم ځکه چې যাদوی کتاب یې راوړی جنان د کتاب تریا له حکم کړو او دا جنان ته تریا خود سليمان عليه السلام رايتاو کنا نو هغه بچي سوی هغه بچي نو شېتانان ودا کتابونه راټولول نه راټولول شي برابرول نه سليمان څنګه تخت لاندې زيو کنهسته او دا ج کوم چې کوي ګرنده توڅه کړې دیږي دغه پارا چې د دې یادو تخم ورخشي او د دې لاندې ځکه پټ کړ چې د سليمان سم تخت باندې قوت او جریان شیطانان نشو راتلري فریضه وراله چې وو سوزیدل الله تعالی دل دل. په حضرت سره چې هغه ځونه لاندې ښخ د خپل تخت لاندې ورخښو یادو پټل زمونږ کې روسو چې کله مسلمان سم دنیا نه لاړه دا شيطانان راز دی خپله تووي دی باغ خپله تا چې ګوره تاسو د مسلمان تخت تختوله ټوي تاسو د لان دي چې ګنده ناسه زاري د اولو په کیښتاه اودغه په وجه باندې مسلمان سم په تاسو بچي کوله رو باسي چې تاسو باندې سم اجي کوي ادا کار تاسو مون کوي هغه ولټول چې کله ولټول شیطانونه ولا د دې دې اونې شوړ دي چې کله دا حسابونه راويسته اول سرکی داخت لکریو هازا ما کتب آصف ابن برخیا اصدیب نیل ملک سلیمان داود، ابن داود من زخایر کنوز الولمی دا وداها دے چی دا آصف ابن برخیا وزیر دو سلیمان علیہ السلام خصوصی وزیر دو سلیمان صلی السلام پاک پلو لصن بنی لکریو او دا زخیرہ او خزانه دو علم دے دا پکی سرنامہ کی لکریو دا چا لکریو دی شیطانو چتانو نه ذشلیک کړو او ټیک په خلکو ډېر دلې شو ا کوم چې راشخنه په علم او غوړ دا دروغ دي تمات دي په اسلامه باندې او تیغهم باندې تیغهم چې ته جادو کوي ای وډانه شو ای وډانه چې شټه وې کنه شټه وې کنه یو دنیا کې دا څنګه ته ډېر دلې جوړيږي هر وخت چې ډېر دلې جوړيږي مننن دا څو بچي وړه له جوړه شو کیدې شي دا شي رښتیا وي کیدې شي درونی اي وړه له وی چې نه دا څو چدروغ دي فسله ما سماني ابله د وی چې نه دا سوچه رښتیا دي خو شي ډیر دل جوړ کړو شیطان او ابلیس 목적 اندای چې خلک دې تفاوض وکول وي نو الله وی واټاب او ماته وشي تتلو په مانا د مشکل تتلو په مړګ تابعداري سره تابعداري وکړه مادة خبرو چې پور پسې کې دا وو پسې شیطان تابعداري وکړه چې مادة خبرو چې تتلو مستلب شیطانانو ورته وو تابعداري وکړه دې خبرو تتلو شاتینو چې درو بجوړو شیطانانو تتلو په مړګ تترو سره تتلو په مړګ تترېبو سره تتلو په مړګ تترو سره الله موږ کې سليمان الله په خپل مړګ سره کې تترېبو شي دا تتلو يا لو قوم عند في صرا ك تطلب ما تتروشي وها كفر سليمان الله تو فيسلا وكلي سليمان تنو عليه الصلاه والسلام كافر نو او والا كن نشاتنا كفر ليك الشيطان كافرانو سنگ كافرو يعلمون داولي كافرو يعلمون الناس سحر او دلبا خلقتا يهود دا داچا بود دي شيطانان تعليم باور جادو جا دي شيطانان یوالیمونا خودلغا تعلیم بور کو دی شیطانانو از شهر خلقو تا شهر دو جادو شهر ویچی شیطان اقسامی صری دا شهر چریکن خاضی سناللہ پانی پتی تفسیر مزاری کی مانا که علم بی دا یو علم دی محارت حاصل اول دی اغ الفاظ یادو سرا عامال کول سرا یا تقربو بیال انسانو الی شیطانان او دې اعمال او اقوال سره شیطان ته ځان کول لے او تفسير به اشیا تی نوم سفرات له او دې اعمال او اقوال سره شیطانان د دې سړي بیا تعجوجږي د شاته جوګرږي د شیطانانو تعجوجږي بیا دغه اقسام ایمان راځي تفسیر کابل کې دا مختلف اقسام سره ذکر کړي یو چکنډنو د کلدانینو شهر دی کلدانین یو قوم دی او هغه جادو کوله دارنګید دا اوغوم او د نفوس قویو دغه اصحاب دغه شهره دي دری مستانه پیاروه ارزیه دزمه کې چمرواه دي ابو ته چي ور دي یا پلان الله پیر بابا خدुरहा دې پیر استاد خدुरहा دې شي کاکشه خدुरहा دې پلان شه په حق د الله په حق د رسول په حق د چا سره وړي یارانو وینه شي دا ګردان نه وی کول دې تې چګمځونو ته اندا مختلف استمداد دروازه ارزيونه قسم تخيلاته او ستر کی بندور چې شین بندي چې وتا ویل کدا پالو درشګي دام یو قسم شهر ده اودارنګي پنځم قسم جادو الامن الایبا وې جادو جادو نه هي کا صفای هي وکنا نو امالا جبا کار کول کنا کله دې چګمځونو کېشته یو له کله ټول جوړو دې کاغذونه نه جوړي کنا دایره راه کا صفائی ہے وای د تا مال واجب وای دا کی شناخت خاص و سره خاص دویا نه دشي دویا نه دي چې دا دویا رو توجبانی خالص اثرات ته دي باز شینل کی پیدا کی دي تا شهر وای دا شهر ده دا دا قسم شهرانستا زړونه تا دې کول او زړونه مایلان کول له طرف تا دشي اځویشتا دواګانشتا چې هغه سره د خلک گذرنه ملکای ځانته ملکول په داخلو کې ځانته مې دان یو قسم جادو دی او دا رنګه جادوګام دی چې چغلي کول یو بل یو بل چغلي کول دا مسره یوه د اته قسمه جادو دی وای امام رائې تفسیر کبیر کې بیا په بیا څومکه یو قسم جادوګر راغله چې دا غدا چې دا د استوري مدبر دی او خو چې کافر دی چې په استورو د تپیر عقیده لري په استورو د تدبیر اقدار لري اوس څه کاشل دي دویما هغه چړې هم کاشل دي چې اوس لري دا اقدار لري په دې اعمالو په دې قول سره او دا کولې شي چې د انسانان مسخر کم مطلب داره چې زه پختوله چې د دا کار تولې شي ایجاد دا ایجادای انسانو زې کولې شم در دا کاشل دي درېم هغه جوړور دي چې دا ظاهري اسباب دي دا سباب چې استعمال کم او الله جل شریع مرصودا کوي اللہ پاک جو دشاری نہ خر جوڑی نہ دا کی, دی. کی. کی دا قلنا ری چھ دا ستری دا شکی دا کی نہ لے چھو دا شکوما بلکہ دا کی دا ری چھ دا اسبادی اسباب تو پیدا گئی اللہ دا متلووب پر زغت کافر ریس اگر گل سنت پر دیکھی توقف کی حافظ میتیمہو ادیاس کوس مجادو دے پر یہ جادو سوس کوس مجادو کی کو ٹولے کی جن میں استمداد می د دې ملت ته اودارنګي قرآني الفاظ او تکول دي اودارنګي چې ګندونو حرام او حلال ویل دي په دې وجہ باندې سړې صحه رتګيږي کافر کیږي یاتو رتګي کیږي کافر کیږي هغه دا او حدیث کی داندل دي چې حد الصاحي ضربه بالسیف د ساحر صاحب دار چې پوتور اوالی شي دا فیصله کړی شي د امام نووي رحمۃ علیه دغه بعض نور محدثین داوي چې خبره مطلقه نه ده دای چې مطلب داره چې ته یو جادو سره چا څوک وژلې وي کله کله جادو باندې سره وای نوم کنه <laughs> جادو کوج باندې څه کی وي وژل کی جام نو بیا غی قتل جگمنه نه سونه واجب دې زګه قصاصت به وایږي چې قتل نه کړي بیا برو کده نگاه غیر حلاتکده الفاز شرکیه را وليوی نو ارتدادا واجب القدل سره مرتده وجل قطع ده توبه با باتی او اوازی اواز باتی توبه باتی اگر امام مالک امام بحانی فوائی چه ده توبه منقبلی د ساحر جادوګر توبه نه قبلږي اې امام علي صاحب همایته د توبه نه قبلږي ولي د زمانه کې قبل دي د زندګي سره توبه نه قبلږي خو نور امامانو امام شاهدي هماري مه بلوي چې نا او د کاټر چې کمنه توبه قبلږي کنه مسلمان شي کلمه وایي دا کويږي دغه ساحر جادوګر په سدق سره توبه واش الله بده جې توبه قبول کړي که توبه وکړه خو پدې هاتو یا و جادو کار دي جادوګر دې مونږ ته وای نه نو سنه جادوګانې کاروګر دا کول پکار په دا حدیث کو بنیاد باندې ضربه ضربه تو بصیر اسلامي اوطمان دېشته کوي يعلمون الناس الشره خلب ته ماادو خود جادو خدل چي شو یاره دا کفر شو یا کفر نه ده څه شي نه جادو ته یو ځواب نی چې خلکو تدریقه باهت او خیماله کا جادو چې کوم جنو یاد طریقه دی. یادو څنګه طریقه یادې سره کینا وې څنګه طریقه ته داخل جادو کوي لکه انسان یو سړی نو تاسو کا جادو څنګه یادې جادو دې یادې من دا دې استاد زما سره چې کوم جنابت شي چلوي خورږي په جنابت شي نه کوي او داس نه کوي وصول نه کوي ته زور قبر کې دننه هغه ناشې ایا د دریا په میسي اكون د دریا بي د دریا بي میوزک په ټابو باندې چینه او د انسان خبري اړو ماورا په سورځو کې څلغه په سورځو کې دا زور تواز ما سي به ګرځاننه کوه وایا نو اخر چې د مينو په شیطان بو وي زګ نو دا زما پوخ ملګري شو فتنتم را امين جندي ابليس فالتقو بيالحال حتّى صار ايديسو بجندي زه دا ايدليس ملګري او بالله نو ايدليس ملګري واه ما باندې ترقیق می کنه دا او دا ګلون را باندې څو څه شي کنه ګلون دا دا عسکري لغې کنه دا پټې لګې دي لګې دي لګې دي دا ما کوي دا ما نو نا صاحب چې منو ساتوسره ابلیس منجندي ابلیس ما راکه شو مشرف باندې دا پټیلہ لګولې لګولې لګولې بے شرف چا لګولې بے شرف نا جلتک. چا ته چګندنه بے شرف یل چا یل تک مشرف تاسو په کونتم را من جون دېدلیسه فرتقا بیر حالو حتّى صار ابلیس من جندی ابلیسو زم الله خطر شوو چېګندنه ما ته په پیادو نه کوي څه وکي وې ما ته په پیادو نه کوي حتّى صار ابلیس من جندی داخل دخا نو بیا نو دا دا ته نو څه یې شیطان چې اندا صاحب چې څو شیطان دا ما نه کړي شیطان برشانو کړ شي دغه شهیره د جادوګر بیا من کړ درځي یالمون ناس شهرا خود با حکتا ا شهرا یادو جادو با خو جادوګر تعفیر دی ناره ته ای کون کې کاشر دی مؤشر ګنون کې سره دویم اس کا دیم شي بداده او تاوی چې ګمینو توفه مونته چې سحر ناروادې شهر کلو کفر دی او خالدارې چې سحر آسمانیو علم دی لکه نور علوم آسمان سماويه دي کنه قران شو حديث شو دارنګ نور دو نو د قارين د جادوګان آسمان نه راغلي دي ا د جادو را ورون چې څو ګو هاروت امرت فرشتي الله دا وی جواب کوي و ما انزل الان الملکين ما, ما کې دوه احتمال یا چې مالدار چې ما نาศه ده دوی ما چې مالدار چې ما مسئوله ده کماي نาศه شي و ما کفره باندې تدې و ما کفره سليمان و ما انذرل الملائکه دي بوال د لارو ترمروت نرے ناجکې شوی د آسمان ما نาศه شو یا ماي مسئوله کماي مسئوله شي ما نه دا جوړيږي واتبعو ما تترشياچين و على ملک سليمان واتبعو علامه نظلا انجيل <سؤال> علالملاكين غابله او تومرت شیطانان چې لکه څنګه د روغ جوړ کړیو د سلیمان په مبارکي هغه دروغ او څنګه چې دروغ جوړ کړیو په هغه علوم مبارکي چې کمت هاروت امرت باندې ما جوړ کړیو اور ود ما رب د نشکمل نازل کړه الله پاک دا بشیر نو چا کولی کفر وی بلکی دا طغو باندې نشکمل نازل کړه او دا نازل کړه چې تاسو د خلکو ته د موجیزه او د شینې طرفو ته ایه هغه د ما هغه ایله مول دا نشی داتاوشه کوي دامن ور کړه بری ماشتی ما واچابه تو به پر یوماۃ الشیاعین دا خبرو وته بودی ته داریو کړه ما دا خبرو چې موږ نه یو کښوواله الال ملائکه دي کو دوه ملائکه باندې بیا په دې ملائکې کې توه احتماله دي یو دغه چې ملک دوی مې استعمالدار چې ملکېن کملک امام اسفحانی پاوالس را ابو مسلم اسفحانی اگه ملکین نمراد عجین دی اگه ده بابیل خواه دو کافیران و دو مشران و غطان و آداغی و نم حروت دی بلونه محروت دی و ما اگه جایلم پسی اگه جادو پسی لارل چون زلق پیراب دیشو و اگه ملکینی پاردو باشا نکر شرارت بانی که بابیل آخار که حروت آماروتو بل منداده چی ملکین نشی بلکی ملکین شی وما دا ایله تعبیر دریو کچون چلا نذیر ته شو اال ملائکې دی په دو فرشتو باندې ملائکې نوم راځو دوه فرشتي دی تبادل خال کی جہارت او مرود دی نو آغا بھارت مرود چې تبادل په کار کې وسیدل الله راځي د نړۍ د پاره الله راځي چې تاسو نار او خلق ته د شهادت حقیقت او د مجدې حقیقت خلق او وایې ځکه چې د خلقو په نظر کې شهر او مجد یو شوی دی ما و چې کله راغل والله واجبانی نکو دل دې دوړو بناځ نه چاته د شهر حقیقت د شهر وته نه کوږه هات تا تر دې یو کولول باید دوړو نه ما یې کله مونږه نام نه مونږه شو فطرت نه نه جهان نه راغلیو مونږ د الله امتحان یو یا کدا دو انځل دا جوړو مگر استیزا شکل بدای چې مونږ ګوره اسه مونږ توب کفر یاتما کوا ته جدی او سم کافر کیدا کله ملایکو خبر شي حقا تل کفر یاتو نامل به نمانه انو فتن دنیا کن منګر اگلی الله تعالی د جهان د او شهریا د اور سره کولو سره ته م کافر کیدا فلا تکفر شهر کولو سره ځن م کوا دا خبر بچا کولا لکه د جدی سوي امام راضي دا شي ده لکه یو سړی وی عالمي حق را شي یا شر یا دښړک دښړک څه چی دی الله پیره باور او دا څه نه نو څه اوسه مال الله پیره باور او رسيګي نقل کفر کفر نه وشه ولز مشرک شومه او تاسو ته خیر نه یو حقیقت ده شرب ده ده چې ته خلک شرک وایخه دې تاسو حقیقت معلومه ولر په دې شګورا داس یني دا جادو دی کله په دې تل دا کیه ولې څنګه ګره جادو سره یې کاټر کیږي په کافر کی, کافر کی ما دا بچاوله وو سکه ژتایم چې ولر دې چې داسې وکی نو داسې کیږي کنه داسې نو څنګه کیږي نو, کی نو, کی. نو تاسو شروع کیا لا قوم قومه نظم نه کړه کو پرځه داو طریقه را ته وخداتانه ها چې وخدرا ته طریقه را توخدان ازبوش کوه د رجمی کافر کی د رج کوفر سره مې کار نشو کومه دا کار زه که ستاسو مقصد سر دنیاوی مې سره بنه کافر کیږي طلاته فر ويتعلمون ازیا د خلق منو دا دې ستنی او د کفر زمین زمير راځي دې کتنا کوفر تا یو استعمال دویم احتمال داده فایت علمونا یاد اول با مینو ما دی دوا علجینونا دی دوا کابیرانونا دی دوا ملکانونا دریم احتمال فایت علمونا یاد اول با دی خلقو مینو ما دی حروطا ملکانو دزیدنا دا غوی دا ایناد و دا غوی دا زید واجنا چشی یاد او ما او فارقونا بیه بین الماری وزوجی آغا جادو چی بلتون مر اوستا بیه بیده جادو سراد سراد او بين المري جادو باندې با سړې کاپير شي زړې کاپير جنوخه دې جادو شو شو ها کوله بين ماي فرقونه دې بين المري و نو سړې او د څه کوم شي دکتور راغله وله دکتور راغله د جادو کوم سره سړې کاپير شو مرتشو چا چې جادو کوي هغه ته شو یو سړی ته وایي چې تماده لپاره تویز وکړه هغه په جادو باندې تویز کوي کنه څه او هر هغه کداغه تو وینې کما یا قارون یا امان یا شداد یا فرعون یا ایبلس دا چې بیا ويو دی په هغه سره ځینې کی تعویز لکی خو ګور په ریس به دایخه چې ترسټوي په دماغو کې نه تصور څه شي بنته هه هه ما وو تعویز کنه په تیر تراو په کیر کړې چې دا دا څه وبننګې نو تصور نه کوي داغه په افکار کې لري دا بیا چې راته یو کتاب پړی نه کوي کنه وڅنګه پړیږي هو تاسو ما نه ویل تاسو د ترشکي باندې نګوریا غار ورول تاسو آر ورز ما دې مخ لاراتو ګوره دا پړی نه کوي زما په تاسو کې ګناه نشته او نقصان نشته غستا په څه کې <سؤال> پړیږي نه کوي دا ستاسو هر اميان تاسو دی, دی، تا ما یې په خونه نه خبره یا مطلب دا ما آقا چه افر یکونا دیوبا بلتون را اوسته بیه پده جادو سراد و سلیه و ده خیل دیپومنس کی جادو دشه جادو هم شده پا دنیا کی چه آقا سراد تک دوار سرادی بلتون را. را دی پویشو که مغرب باری ده بلتون را اوسته رو الله نمون هم شده سوششتا سوششتا الله نمونہ کو دا الله نمونہ په دا غلط مقصد کې استعمال ول غټ بناجو ژوند دی دا الله نمون دې په نړۍ کې چې ته به ځل خان د سټور اوله هه یي داهی راولا پسمه خوشنال جون دې سره راځی دې سره راځو برچ کومي دا مونږ الله شه دو په بانډه باندې بر کینا او لاندې د څار په دې قر کې یو غټره هغه ته وایي چې فیکا هغه غټه په منډه وې پورتہ څنګه ته په نلا <سلام> سیدو باندی تا بپو تا خیجی دا اللہ پا جا نمونو کی داسی اثرات همشتا دی خو خیر آخا جدا مسلی دی بل اخوزی کری که نا خود آخا جادو نوار کی آخا جادو نوار کی کچی تا پا غلطا کتا استعمال کرد خدا انم پورز قیامت کبالا تا پوس که زمان نم تا دید پا استعمال او فلاقت فر دیو بیاتو ایادو دا جادو ما ای فارقو نبی بین الماری والله مری داخلک د زار نظر رسول سکي دې به جادو سره یې چاته الا باذن الله ناراض الله پرېلم سره يا د الله تو خلق او د الله تو ايجاد سره يا د الله تو تخلي سره اذن اجازه ته وي جادو باندې الله اذن اجازه کړې چې وي کوي نه نو دلته امام راضي وي يا دې مانه تخليا دې يا دې مانه اعلان دې يا او خلق سره دې چې ویا تعلمون ان یبذوتهو دی جادوګرو ما یا زره ما چې دې تزرر سوالاین فون فائدہ جو تنه رسو ولاقد الیمو یکنن په دې داخل کلمنی اشتراقه مغا رسول چې پره کې دی چې جادو مره مالو نشی چې پاره کې نه دی په واسه چې من خوارته چیسا ولا دې سره دې ما هغه چې شروبیا غوزو خالص کده خپل ګر کول سره ځانونه دجو هغه کفر دی لوکان یعلمون کاش کې کوجو کویدنه د ما د دنیا ترقیدو دنیا د ګټلو د پاره دی چې ګمنه اخرت تبو برباد كران. دانو نه کار کړوي د اجر بده الله وي دلته مخالقي یو قصه کوي موږ تاسو کار کوي چې دا یو قصه درو قصه ده چې دا ارو تا مارو د فرشتو مه ته مال یو دې را اビدانو دې زاهدانو دې سب پرېزدار کریشته وي اځه دنیاوالو انسانانو چې کله به عملي شروع کړه الله تعالی کوشي الله موږ ته نو ویل چې داسي مخروف نه پیدا کوا ځابه په فساد کې او منابه کوي موږ راغنو فسادود کړه نو او توېلې هغه ته الله ورته چې تاسو پختل شي د نو د شي خلک پیدا دي چې د راګید وی هغه د زه د انساني او قوت شاوونی ولا ورکم نوغه دنیا ته لږه منجهانن هغه هر کماله دنیا ته جلال او سوسته کوی له تو خلک د دا خو دل دیبا ما قانون چې د نبرخه تلوي اسمه یال اسمه اعظم دیادو بره وخت ده یو ورځ یې چې موږ یې واخره رااله کاپره مشرکان امیداره زهره وې چې ګل رااله رااله هغه چې خبرې او توڅې بلای او غلط شی مطالبه دی وکړوي هغه چې شراب وسته دیوې شراب نشو دیوې دا او پورته ده بار سره چې دیو شراب دیوسته علاوه پر موند چې جنا مو کوتا ټو ګراوند بالله توه شې ما غینې بعد بیا چې کړه جو کوش کړه الله تعالی چې ګوره تاسو ما نه ویلي انسان ته ما قوت شاوانی ورکړلې هغه کوي نو دا غړي ګناګار خو دې قطاسو جمدو دا قطاسو دا ټوکړه اوس تاسو په دنیه عذاب غواړی کوڅه یې عذاب غواړی عذاب دنیو خو خدای عذاب وکړي نو هغه عذاب دنیو دابل خال کې هغه چې دنه په ټوکی کې ویزان دی کیمه ته په ری به وی اول ته او هغه تا ته فریته وي خوې چې وای چې کنه او یادو هغه زینو تخې وي جو توبه استلې دا بیا م یادو خې څه نو توبه هدی ته وای چې لازم و نن تبو ولې اقنال نو هغه چې ګنابه بیا نن کومه پیغمبر چې نو داسې نو بیا چې دا کارونه کوي ام ته توبه استلې دا ذکره دا وکاسره اسرائیلی واقعات ما في اسرایلیاتن زکہ تفسیر کبیر کی داوی چیا چھاتے داروی چچار اورے دی عبداللہ بن عمر کری واسرا نودا بل فیہ ما کتاب اللہ زید بن زید دی دا خبر کیکنتے ملائک معصوم دی گناہ نا پاک دی ملائک دی لا یسن اللہ امرہم و یا قولون ما یا امرون دقن انگی امام قرطبی وی چه دا رواید چه دکن کلو ها ضعیفتون و بعیدنان من امراء غیره و ایسرون منو شیون امام قرطبی داشو وی ادار انگی چکندنو تفسیر بحر محیطان داوی چه دا خبر غلط دا خازینو آموی چه دا خبر غلط دا شحاب اراقنا امام سید محمود علی سی بغدادی رحمه الله نکل گئی وَنَصَّ الشَّهَادَةَ لِيَاقِى شَهَادَةَ لِيَاقِى دا خبر تصدیق کړی دا چې ان منه تګدا شیارو ته معروف هارو ته مرز مبارک یېسوع دا قیده لري چې جو هغه ګناہ کړی دا او دا څنګه عذاب کېنه او ته ملاوی ګره ما ما زهرا فوا کافرن باللہ العظیم دا سړی غټ کافر دی دا قیده یېسوع ساجاږي مفسرین او وکانا ککړی لا به ته پزات کړی دی محققینو چې دا غلطه واقعدا ازګه د قرآنی اصول سره موافق نه لري په پوسه په خبره وی چې ویتر وې دې سب ته ګنيبش پېته کوي مش په ویتر کول څه لري په دا ډول ویلو یې ثواب دی لري چارو تماره کتیس پکې راځي هغه تخفیف ملويږي نو توا چې زمړا ها هرو تماره ته غمکه غم کوا میتر آخریش پا کول سواب دیل لی دخل زان پا پا دا پار چهو که دخل زان دا پار چهو که تحجید رو که پار نمش پر اپا چهو تحجید کسی روستو ویتر رو که دا زان غم که زان غم دا چه کم دنو در ایشکالو در ایم شباو دا غیجوه باللهو که چل شبا <خف> کله چې پاږي ان سیوی یا نور حروف بغیر وي چې انسان د غیپو مطلب باندې نه کوي نو دا جې دیو کنه زتا ته چې تاسو ګر کارمه دا جې دیو کوس چې نه یې دا به یا نومه تاسو ګر ولې نه има هغه باندې هغه تاسو دا ان سیواله کیو ته وزونه حل کوله وایي نو هغه ته هغه کوي چې دا څه مطلب او هغه لب سره تعویز کول یا هغه سره دمو درهویل چې په معنا سره یې نه کویږي د نا راوږي نواب سدی حسن خان ال دو دوا کتاب کې اني کتاب تعویزات نواب سدی حسن خان مشهور غیر مقلد عالم تر شوي له قرآن رحمن الله د زبردست عالم و دا تو زبردست عالم وغدل کی ووې هنديستاني دې بوطا دوطال کې دوطال کې نواب دوطالی ټول نشي الله اکبر غریب څړیو خدای او خان نور ته یې کاښت او خان بیا چیرنه نه شو نواب دوطاله چې مرشوبازداري ځای د ټول چا نه پادي شو د ښار نواب نور واه ټول شي د ښار نواب خدای نه غصه مول شي او چې کمنه هغه نور ته ځار نواب سره څېڅ شو سید خان صاحب تشو ایس نوابت شو نوادو د بیاجه مونتا ما مضمون د بیاجه مونتا دا او رحمت چې شبانیشته زبردا سالیمه کو شبانیشره دا محمد بیا عبدالوهاب فزلو ویدا چې کوم دا دغه دا شریان دی وشایز ما شهید په وروزه دا شریده دا نه فیره سب کی سب انفی دوغه او زمون دا یا جیسه خصوصه پرچه دا تاریخ شی دا څوک ثبوت نه کی ورتولې زمون دا شادتګا دیو یا من دا تر لاسه چا په خلاف من دا صرف jihad وکاو قلمی jihad وکاو ته چې کو قلمی jihad کو نواب سی حسین خان دا برکړه وا او پتا دا انعام چی چخان تاسو د دہشت درجن کو jihad نه منای نوزتاس و تبازه بسی ازادی و ترقیب در کمه کنن پا دقا اصاس بان یا او تا دیلوی مقامیل او شواه پا هندوستان که خو کعپیران نیدی گو رخا غیر مقالدین سو نیدی کعپیران نیدی خو که لکلتا شی کنن در عملیزان خوش آورو پارکارونو کری در احنا خو پزید کنن در چا پزید کنن لکن نن سبا چکن دی کنن در بعض از کشهونو لپاره د دې احناف ته زینت کیږي څنګه نورو څنګه اندازو واړیو وایي چې دا احناف ختم کوو زموږ لپاره د روشنه چا زنه زیات دي د چا زنه زیات دي د 9000 زیات دي روشنه نور نه نور نه وي راځي چې روشنه منګري شامې کاثم منګري شو احناف احناف ختم کوی دسي ظالمان دي ناجایز دي ناجایز دي وایي او دا جدا مسلا دا اقفز ایک برا شید دا اغیه او کتاب د ما اولا ورکڑه او تاستا اد دا او اد دوا نمی کتابو تو اد او دوا اینی کتاب تعویزات ما سره اپروتوال دک زمن کلی که برا نورستان کی زمن یا ماما والا دی بخی اسمان دید که بخلو بی خدای دو بخی کو غیر مقالدو تو غیر مقالدو <سؤال> اغیه او ذل <سؤال> را <سؤال> غیر <سؤال> زمن ماری را طوری را طوری دا کتاب ر اګه کتاب قتلونه نه شته دا چې کتاب دی او دوی غوسه بنیاد نه ګوري کله چې د شي نو کتاب نه چې کتاب تعویز وکړي د قانونو تاسو چې دغه غټ خط سره د شي وکړو چې نو دا د دې مطالعه کوله کفر دی ددا چې هغه کار دی پولیس استعمالو په شو د شي کتاب بلاګو کتاب بلاګو زه پولیسو چې کتاب پسو د امام ما ما دي امام ما ورې نه دي چې بل ما ماما دا تللې وې اا ما کم جایز دیا و کم سری؟ آقا یکل کنی داشی ویدار چکنده نو پا درهاد پیر استاز یا ما یک مسلا تو مسلا یا بدوح یا بدوح دال خواست گوره دا ناروا دی پا کم لفظ چه مانابانی سره نپویدی آقا استعمال اول پا دیر دمونو کیا پا تاویزونو کی ویدار نا جایز دی او دا پا دیر انسوی انسو سره هم تاویز نکر جایز دی اگر که تا جا تا جبا خوما بار سرت شرانت دې جواز نشته هیڅ چلوونو مشکاره تمنګا منا کړي دې الفاظونه اغه الفاظ چې موږ ماړه خبر کړي نو مقصد د شخطه قدافي استعمال الفاظ المستبهه د نارواله الفاظ مستبهه به نه استعمالي په دې چلوه کول سرتا اوس چې کومنه خل محمد رسول الله باندې اعتراض کوي یا اي ولذین من المؤمنون لا تقولو اينا من قویراینا لا زراینا لرا راینا تلفظونه کوي وای موایل از راینا وای تاسو موږ نه اے محمد صلی الله علیه وسلم توبہ را په نظر دره ما سره واسمو غو په ټکی دې کوم چې کله خبرې کوي اے اخر سما ما یکلمکم رسول الله ویلقا الیکم من المسائل وګنه سم ټکی دی او اذران سو ته حاضر کوي دوپاره چې کدی نه ما کول تا سوال کول تا اړتیا نه پکیږي واسملو غبو تکیره کابرانو په عذاب دردناک دے قصو دنه مینه کافر دی هغه د پاره چې نو عذاب د دونکو عذاب ته ميلاوی ووس راینه دی باندې یو مراد څنګه نو یه خاصه تل اسباب یو له خاصه موافق الاسباب دی موافق الاسباب دی هغه د خدای صفته مخلوق داندیش کوله او کته تل اسباب مراد ته لږه سو کنه هغه څه شي شو هغه جهیل دی دا جایز دید، دوچه هر کلا جایزو خو بیان اگر نا جایی لفزم روزی کنا لا تقولو راینا موهی تاسو لفز راینا چه موهی؟ راینا، لفز راینا، دا لفز موهی دو دا، اگوی بده شو راینا دید لر یک قسم اشباه ور که اگر پو تاسو راینا، دا لفز موهی ولی، پا دید که گستاخی رازی بیادا بی محمد رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم بیرامزه بیادبی نوکوی بیادبی ده بیرامزه ازله کوشرد یوزو راینا موی چی داز میشپنکه شپنکه خلق بیادبی کی استعمالی ادم انان دوری ده مقصد چی داز رونگا انی راینا ده باقی بی حقوق ده بیو کوف کنا سباجه غلط کم سره په حق لږ ولاړ یغه ته دیو کوفه ته سیاست نه دا لوړانیا جوه ته سیاست باندې نه نو په انداز وروسته اسلام په اړه باندې دا وچی راي نه بیو کوف علي عز بالله روحنت نه محفوظ دي روحنه دوی بیو کوف دي تاوي داږي دغه په جېو کې راځم وقولو الله داغه صد بابو در ورځه باندې کړه او ویل دا شی وای کنو زړونو من توبړه ازمن اجازه وکا یا ازمن اجازه وکا یا من توبړه په نظر د رحمت سره او کله چې هغه خبره شروع وکې تاسو تقسم غوټ کې دی او القسنه ووا شهید سماد قبول سره سماد تعسر اوک دشي تاسو دا غوټ دی لکه د یهودو خوشنط دی دغه خوشنط در په در په ګرځي